alhi wasobihi wa mamalah amantu pendengar rahimakumullah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dengan tema syarat-syarat masuk surga pendengar dalam kehidupan akhirat yang kita yakini adanya kita pasti menginginkan memperoleh kehidupan yang bahagia dengan masuk ke dalam surga tentu hal ini tidaklah mudah dicapai sehingga kita benar-benar menjadi orang yang banyak berbakti kepada Allah Subhanahu wa sebagaimana firman Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Innal abraru lafinaim wa innal fujjaru lafijim Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar dalam berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang turhaka, benar-benar berada dalam neraka. Quran Surat Al-Invitor, ayat 13-14. sampai Pendengar, oleh karena itu, kita selalu berdoa agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan, Nabi Ibrahim AS juga pernah berdoa agar beliau dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana firman Allah: Robi habli hukma wa ala hikmi bis solihin, wajali lisanah sidqim fil akhirin, wajali miwarosa tinjana tinaim. Ibrahim berdoa: Ya Tuhanku, berikanlah kepada aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang memusahai surga yang penuh kenikmatan. Quran surat As-Suroh ayat 83 sampai 85. Pendengar yang berbahagia. Ya. Banyak hal yang harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim untuk dapat masuk surga. Di dalam Al-Qur'an dapat kita simpulkan persyaratan yang harus kita penuhi untuk masuk surga diantaranya yang pertama iman dan amal soleh iman dan amal soleh merupakan sesuatu yang harus melekat dalam keperibadian kita iman harus kita buktikan dengan amal soleh dan amal soleh pun harus didasari pada iman karena itu Antara iman dengan amal soleh sering diumpamakan Seperti dua sisi mata uang Yang tidak bisa dan tidak boleh dipisah-pisahkan Gambar uang harus ada pada dua sisinya Uang tidak akan bisa dijadikan sebagai alat pembayaran Apabila gambarnya hanya sebelah Oleh karena itu Tidak setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Diakui keimanannya Sebagaimana firman Allah Waminan nasi mayakulu aman nabilahi wabil yamil akhiri wamahum bimuninin diantara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman Quran surat al Baqarah ayat 8 pendengar manakala seseorang telah beriman dan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya maka jaminan dari Allah Subhanahu wa taala baginya untuk bisa masuk ke dalam surga. Wal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Mendengar yang kedua secara harfiah yang kedua maaf takwa secara harfiah takwa artinya memelihara diri orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang memelihara dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu para ulama memberikan takrif atau pengertian takwa yakni melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Baik dalam keadaan sunyi maupun ramai. Ini berarti bertakwa itu bukan hanya melaksanakan perintah Allah Tanpa meninggalkan larangannya Juga bukan hanya meninggalkan larangannya tanpa melaksanakan perintahnya Serta harus kita tunjukkan dimanapun kita berada Dan dalam keadaan bagaimanapun situasi serta kondisinya Apabila seseorang sudah bertakwa dengan sebenar-benarnya Maka Allah subhanahu wa taala menyediakan surga untuk tempat tinggal mereka, sebagaimana firman-Nya, Wasar yau ilah ma'firotim mirrofikum wajanatin arduh sama wa tuwal ardu muqidat lil mutta'in dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan. Untuk orang-orang yang bertakwa Quran Surat Ali Imran Ayat 133 Pendengar Rahimahkumlah Yang ketiga Berjuang dan berkorban Islam merupakan agama Yang tidak hanya harus dilaksanakan Secara pribadi Tapi juga bersama-sama Baik dalam lingkup Keluarga maupun masyarakat Oleh karena itu Islam harus disebarluaskan dan diperjuangkan penegakannya dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara hingga dunia internasional Bila itu yang harus dilakukan, maka diperlukan kemauan untuk berjuang pada setiap muslim Dan tiada perjuangan, melainkan harus dengan pengorbanan Baik dengan harta maupun jiwa Oleh karena itu, berjuang dan berkorban di jalan Allah menjadi persyaratan bagi seorang untuk bisa masuk ke dalam surga. Jangan harap bisa masuk ke dalam surga kalau seseorang tidak mau berjuang dan berkorban dengan segala apa yang dimilikinya. Adanya semangat berjuang dan berkorban dengan segala yang mereka miliki untuk meraih surga yang dijanjikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha anharu masakin tayyibatan fi jannatin adnin dhalikan fausul azim Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu? Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari asab yang pedih. Yaitu, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika mengetahuinya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan ke tempat tinggal yang baik Di dalam surga Aydan Itulah keberuntungan yang besar Quran Surat As-Sof ayat 10-12 Yang keempat Taubat Surga merupakan tempat yang suci Dan hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suci Karena itu Bila seseorang Ingin masuk ke dalam surga Janganlah ia mati Dalam keadaan berkelimang Dengan dosa Untuk itu Setiap manusia harus bertaubat sebelum mencapai kematian Taubat adalah kembali kepada Allah Sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang menjauhi Allah dengan segala ketentuannya Oleh karena itu kita tidak tahu kapan kematian akan datang kepada kita Dan kita menyadari bahawa kematian itu bisa datang kapan saja Maka taubat harus kita lakukan sesegera mungkin Jangan ditunda besok Pekan depan, bulan depan, tahun depan Apalagi kalau ditunda hingga bila usia kita sampai tua Hal ini karena belum tentu kita bisa hidup sampai tua Pendengar, keinginan kita untuk bertaubat harus diwujudkan Dengan taubat yang sebenar-benarnya Yakni dengan memahami dan menyadari Bahawa kita telah melakukan kesalahan Menyesali kesalahan itu bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan itu, menyatakan permintaan maaf dan membuktikan kehidupan yang lebih baik. Bila hal ini sudah dilaksanakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan tiket kepada kita bisa masuk ke dalam surga. Ya ayyuhal ladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum fayudkhilakum Jannatin tajiri min tahtihal anhar Hai orang-orang yang beriman Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semulimuninya Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Quran Surat At-Tahrim ayat 8 Pendengar, menjadi jelas bagi kita bahwa seseorang akan masuk surga atau masuk neraka sangat tergantung pada usahanya dalam kehidupan di dunia ini semua orang punya peluang yang sama untuk bisa masuk surga bila persyaratan telah dipenuhi dengan baik tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memasukkan seseorang ke dalam surga ibadah puasa yang kita laksanakan pada hakikatnya merupakan sarana bagi kita untuk dapat mencelup dan memperbaiki diri sehingga di akhir Ramadan misalnya, kita menjadi pribadi-pribadi yang unggul dan lebih baik. Pribadi yang unggul dan lebih baik yang dimaksud tidak ada lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memiliki moralitas atau akhlak yang baik dan menjadi pribadi-pribadi yang kembali kepada fitrahnya. Seorang muslim yang berhasil dalam berpuasa akan memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya yang tidak hanya berdampak pada kehidupan secara pribadi tetapi juga memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya yakni ia memiliki kesolehan sosial kembalinya orang-orang yang berpuasa kepada ketakwaan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dicirikan dengan keyakinan dan ketaatan dalam menerima semua ketentuan Allah maksudnya orang-orang yang kembali kepada ketakwaan yang paripurna kepada Allah sadar betul akan perjanjian antara dirinya dan Allah yang menciptakannya, yaitu untuk beribadah kepadanya. Wa tuqurunik matam Allahyalikum wa misa kullati wasa kaukum bih idkultum sami nawa atna wataunloh innam loha Ali dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah dikikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami Dengar dan kami taat dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7 Maka sikap orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan mendengar dan taat dengan apa yang telah ditetapkan. Mereka yakin bahawa apa yang telah Allah tetapkan adalah yang terbaik bagi manusia. Semoga Allah menjadikan kita golongan orang-orang yang dapat meraih predikat bertakwa. Pada bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.